Ez a hanganyag azért készült, hogy elmondjam azt, hogy miért kíméljenek a varázslásra, auralátásra, mágiára, előző életekben való utazásra, harmadik szem megnyitására, vagy a vizualizációra vágyók. Igen, tudom, léteznek ilyen különleges képességek, de ezek egyáltalán nem tartoznak a meditáció témaköréhez. Ezek a dolgok, amolyan spirituális zsákutcák, amelyekben lehet, hogy érdekesnek tűnhet betévedni, szétnézni, de ha nem veszi észre idejében az ember, hogy zsákutcában bolyong, akkor bizony keserves lesz a bárragadás. Tudom, hogy az ezoterikus médiában is ezeket a különleges képességeket nyomatják, hogy minél inkább felkeltsék az emberek figyelmét, aztán pedig bevigyék őket a zsákutcába, és alaposan megszabadítsák pénztárcájának tartalmától, a végén pedig még jól meg is forgassák, hogy úgy megszédüljön, hogy jó ideig kise se találjon a zsákutcából. A másik rossz hír, hogy ezek a megvezetők és kirablók is hasonlóképpen ben hasonló bent ragadtak, és miután minden tekintetben kihasználják és megvezetik az áldozatukat, nem fognak elszaladni a zsákutcából, mert valójában ők maguk sem találják a kiáratot. Találkozásaitok ismétlődni fognak. Szóval, hogyha ilyen képességek, erők, tulajdonságok birtoklására és felfedezésére vágysz, akkor rossz hírem van, ez nem a te blogod. Ez nem neked szól, és nem is fogod itt jól érezni magad, úgyhogy teljesen feleslegesen raboljuk egymás idejét. Viszont jó helyen jársz, ha valami sokkal tisztábra, sokkal finomabbra vágysz. A meditáció igazi nyugalmára, a joga állapot békéjére, kapcsolatra az igazi, független öröm forrásával, a lélek állapotával, a mindenen átható, isteni szeretet simogató érzésével. És olyan tanácsokat szeretnél már végre kapni, amiket konkrétan a hétköznapokban is meg tudsz valósítani, könnyen használni tudod akár a nehezebb, feszültebb pillanatokban is, és mindezekért nincs is kedved vagyonokat fizetni. Sőt, ha legszívesebben ingyen szeretnél halani ezekről, akkor köszöntelek, jó helyen jársz. A Kolostor Őre vagyok, és üdvözöllek a blogban. Ajánlom, hogy mindenképp tanulmányozd alaposan az archívumot, és csemegész kedvedre a jobbnál jobb, könnyen emészthető, az életedet felfrissítő meditációs anyagokból. Jó hír, nem álltam meg az elméletnél, rengeteg gyakorlati anyagot is találsz, ráadásul ingyen. Kellemes, boldog, igazán kiegyensúlyozott, örömmel és szeretettel teli életet kívánok neked. Üdv a Kolostor Őre, csak könnyedén.